Aurrera guaz, aurrera goaz, ez, eta probestuko dugu eta hau txoa ba, e, gure lankide Jaime agurtzeko, ba, badirudi irrikitan zegoela aurriko programetan beti saioaren bukaeran baizik ez dugu agurtu, eta bueno, ba, oraingoan aurrera guazartu nahi zuen, kaixo Jaime egun hon. Jon, sartu behar izan dut muturra bestelan ere ez da guau ez honetan irratian. Eta hamak esaten dizu ez, jadetza? Taro, hamak esaten di baina honon zaude, irratian ez zaude. <haz> bueno, Ba, e, Jaimeren amarentzat mezua, geseo seietatik aurrera ari naiz irratearekin bai, bai bai egia egia, bai, hitzalpeko lana egiten du. Hemen inork egin nahi dezuen lan zikina egiten du Jaimeek. Ja, bueno, eta biziki eskertzen diogu. Bueno, eta aurrera egiztuz Lena aipatu dugu zerta hitz eginen genuen gure elkarrizketara tartean, baina igual le freskatu guzu memoria Jaime zerta hitz eginen dugu eta norduzu aldamenean horri buruz Bueno, aldamenean daukat sakia igosa, ez dira, e, herrira mugimenduko kidea da berri ozarren, eta denok dakigun bezala, hola iragarri dugulako larun bat honetarako ba, herrira mugimenduak antolatu du elkartasun eguna. Horren inguruan ekintza ezberdinak aktivitate e, haunitza antolatu iragarri dituzte, antolatu dituzte, larunbat honetarako eguraldi txarra edo ona eginda ere aurrera aterako direnak, eta horretarako e, honetaz honen e, inguruan, etx egiteko, badugu hemen gurean gaur saki hortigosa. Egunon saki. Egunon, jeime. Ba, bueno, mm, e, zera, e, aurrekoan, e, duela jabete batzuk, azoka elkartasuna azoka antolatu zenuten, oraingo honetan erabaki duzu azoka berriro antolatzeaz gain, mm, bueno, e, egun osoko ekitaldi bat antolatzea. Bai, gauza da, <coughs> aurreko azoka oso hongi aterazitzaigun, Baina pentsatu genuen obesela eguberri aldera antolatzea, batez ere eguraldia ziurtatzeko ez dakitaz matu dugun. Baina... Ba, Ia esan iragarri dute txarra azte buruneterako, azte orako, baina horre Euskal Herria plazan e, gauzatuko dira aurrik usten dituzuen ekintzago e, gehienak edo guztiak eta horretarako ere karpa jarrita dago, aurre egin barko zaio seguro aski, ikusiko dugu noraino, baina ekintza guztiak egiteko aukera egongo da. Aziko da eguna musikarekin, eta bueno, eziko una azokarekin berarekin, ez da? Bai, bai, gauza da, ziko dela, amarreetan, <coughs> jarriko dugu bigarren eskuko azoka txikia, merkadillo, merke-merke dena, bat bi iru eurotan, eta, bueno, aipatzea, batez ere dena, hor salduko dena, da duainik berreuzako jendeak emandako produktoak, ez? Orduan duan, bueno, hor elkartasuna ja, E, duela ilabete batzuk enabaritzen nari gara. Hori xe da, eta material hori guztia biltzeko, e, hazi zineten ja duela hilabete bat duze, e, nola egiten duzuen lan hori, lan aparta, lan e, ederra, e, eta jende asko pentsatzen dut, e, implikatua, ez da? Bai, <coughs> Ba ja, dara magu, ilu hilabete, gutxi gora e, Ostegunero solala Zulalai elkartean hartzen genuen, es aspitatik gaur bertan ere eran dituz, oraindik badago aukera eta bai lana bai, ziren gero ez da bakarri jasotzea, gero ikusi behar da zer dagoen, onbe dago. da. saikatu badugu produktu pila bat, ba, bat ere badugu, ibiltzeko cinta bat eta bueno, ba, gero eh arropa, jantziak, poltsak, denetarik, es, jokoak, puzzleak, ordain. Benetako sota. Eta, klaro, hori guztia zailkatzeko, eta, ba, bai, bai. Gabi bai, garran ezkuko gauzak izan arren pentsatzen dut, e, gauza baliagarriak izango direla. Bai, bai, bai. Horre aurkeztuko duguna da dena ongi, pues, salgai dagoena eta edo zein, e, erusteko pues, baliagarria dena. Uhum. Uhum. Eta gauza haunitza ipatu dituzu, egongo direla, denak merke, merke, beraz, e, dirua hortik e, nekes aterako duzu, eh? Bueno, eh, importantena ez da oraingoan dirua, baizik eta alik eta jende gehien implikatzea. Ez. Ba, bueno, eh, elkartasun eguna izango da, orduan, bueno, gure asmoa da, egun horretan alik eta jende gehien parte hartzea, bai errikirolan, bueno, sokatira izango da, baietan, eh, bueno, polita izango da, haien asmoa da, eh, berreun pertsonako sokatira bat egitea. Bain? Ez da gertzen, e, uste dut ez dela agertzen zuek bidalitako informazioan hori, aipatzen duzun sokatira, sokatira berezi hori e, baina ikusi izan ditugu ja kartelak berriozarko karriketan eta atentzia deitu diguz eta hori e, berregun laguneko sokatira egiteko berregun pertsona berregun pertsonak bildu behar, baina horretaz gain soka luzea. Ba, bai, bueno, guk ez dakigu. Beste batzuen esku utzi dugu eta haiek antolatu dute guztia. Baina bai, bai, omen dute ba, ez dakit. Marinele soka bat edo, auskalo. Bara. Guk horrendik ez dugu ikusi soka hori, baina bueno, ba, ikusgarria. Le, esku, e, kuanto, Orida, bai, ikusgarria. Errikiro letako enesku gongo delako antago ez da. Hori da, bai. Zera? Konzentrazioare badago, musika... <hazitza> <hazitza> bueno, konzentrazioa, bueno, esan beharra dago Egun hau jarri dugu justo eh, data hauetan, maiatzaren emesortzian, ziren Euskal Herri amaian eh, larun batean, ordu batean, edo, edo mabitan, eh, burutuko dira konzentrazioak. Plazara... Eh, Euskal Herriko Herri eta Uzo Guztietan, badago eh, Euskal Presoen inguruko, bueno, aldarrik apenen eh, aldeko nolaiteko mobilizazio gunez. Hori da, gutxi gora bera... Eh, Urtarrian egiten dut manifa erraldoi hori, ba, orain e, orain e, gauzotoko da, baina herri desberdinetan. Herri guztietan. Herri zerri. Horri. Osongi. Eta bueno, konzentrazioa beraz e, egingo duzue, horre guherdi partean, amabietan. E, ordu ordu batean. Ordu, batean. ordu batean, markatu. Eta gero, nola ez, Euskal Herrian gaude, Jan behar da, Baskal behar da, <laughs> eta zafantaro. horretarako bazkaria prestatu duzu. Baila bai. da, merke-merke, zazpi merke, euro elduentzat, iru euro aurrentzat, hemendik ere diru asko ez duzu eta erako, baina babesa, jende txua baldin bada e, pues, irakutsiko duzu ez da. Bai, bai, lehen esan du dan, besala, ez da dirua lortzea, baizik eta jendea parte hartzea, eta kontutan izan dugu ere orain krisi garaian gaudela, eta familia batentzat, entzat, ba, bueno, askari batera joatea ez dela batera erraza, Eta horregatik jarri ditugu halako prezioak, ez? Aur bat, iru euro, eta helduak zazpi. Ba, bueno, nahi duen jende guztia joan analizateko. Eta norbaitek joan nahi baldin badu eta ez badu dirurik ere, eta hor da dira. Joan da dira. Etik eta kerri eta kale berri tabernetan ardaitezke, orain ardaitezke? Bai, bai, bai. Noiz arte. Ba, biar arte, ostigal bai. Gutxi gora bera, Berreun pertsona gendako prestatzen ari gara, orduan. Festa, festa eguna da ere, ala, ala ematen du, antolatu dituzuen ekin zen arabera. E, e, Baskari, Baskar, bueno, Baskaldu ondoren iragarri duzuen laut ardietarako akari taldearekin, akari musika taldearekin, dantzaldia e, barra ere egongo da edo ez. Ba, oraindik eh pentsatzen ari gara, ziren eguraldiaren arabera. Adian ez du merezi. Adian ez du merezi. Pues da, dantzatzera bakarrik. Dantzatzera. <güls> bueno, dena den badago eh goizosoan sehar pintxopote eta bueno, zerbait soberan gelditzen baldin bada, ba ere jarriko dugu. Eh, bueno, ptxak ez da kit, que era tu que luego potea. Potea bentzal, artelanen enkantea, e, zer da hori? Bai. Ba, e, bueno, berri osarko zen baite artisten eskutik, eman dizkigute haien artelanak, eta egingo duguna, e, bueno, estan batean jarri hor, eta goiz osoan zearan egongo dira, eta jendea pasatuko da, eta bakoitzak egingo du bele, bele eskaintza, es? Ba, bueno, guztoko baldin baduzu zerbait, eta ikusten duzu boste eurotan dagoela, pues, jartzen duzu saspi, bestea, bueno... Hori guztia Ordubitan, bueno, justo Baskaldua aurretik, fanfarrerekin egongo garen bitartean, eengo da ba, azken asken ez? Uh -huh. Eta hori Ez esa bai. esa subasta a precio garestiekin izan ere. Es, es es, es. <laughs> es, es. Bueno, bueno. da eta badirudi dela nik zer dakit, eh, bakarrik abera txendako kontu bat. Es, es, es. E, hori ez da gure asmoa. Baina ja <laughs> hartze ditu mugak. <laughs> hori, da, hori, da, hori da, zerbait, zure gustokoa baldin bada eta zuretzan nahi baldin baduzu badakizu zuregin bea. <laughs> bai. Es or eh zatea, ba hori, jendeak egin jako gauzak direla eta pues, berriz ere elkartasuna, eh? Mm, osongi. Eh, beraz, espero duzue e aurrekoetan bezala, oraingo honetan Itzi Magallaga, seguru aski eh un día, baina lehen aipatu duzun bezala Euskal Herri mailan badira. Eh, zenbait konzentrazio, zenbait mobilizazio, eh ez? es, eh, urte hasieran egondako eh, bueno, manifestazio Erraldo Lloren karira. Mm Ari zarete denbora guztiak urte eta zikklo politiko berezi honetan e, Euskal preso politikoen e, inguruan ba, hori esanez egungo e, egoera kartzeletan ez dela aldatu e, egoera politikoa aldatzen e, Joana Ala ez da aldatzen ari e, espetsetako egoera hmm, nola ikusten duzu eh? etorkizuna, Ze, ze espero duzue, epe, epe motzera, nola dauden hausak, zakin? Ba, bueno, oso hongi ez. Ze orain arte ikusi duguna, gure aldarrikapen guztiak oso erraz esan daitezkenak, eta direla, e, preso gaizoak, ja, etxean egon beharko luketela, preso gaizoak, e, doktrina hori esarrita dutenak, ja, kalean egon beharko luketela ere, eta hor, e, Europak, eh, Eman digu babesa, prinsipios, baina oraindik guztiak barruan jarraitzen dute ez. Amnistia internazionaleko kidea, Espainiakoa ere eskatu du e, dispersioarekin bukatzea. Esteban Beltranek eskatu zuen aurreko egunean gazteizko parlamentuan. Orduan ikusten duguna da, e, babes soziala izugarria lortzen ari garela. Baina e, ez dakik. Esto, ba, España, Rae, Frantxa, ez dut espainarra eta frantxesa ez direla mugitzen. Ez dira esa. mugitu, jendea bai, eta bueno, hori da gure elburua ez, kukalik eta geien mugitzea, haiek ere mugitzeko. Mm -hmm. Ukaezina uka dena da, saki nazioarte maian jasotzen ari zareten e, babesa inoiz ikusi ez dela, ez da? E, doktrinarekin, e, noizko espero da doktrinaren inguruan De, deitu, parot doktrina bezala ezagutzen dugun doktrina horren inguruko azken berria azken behin betiko erabakia Europako tribunalen aldetikan duela gutxi izan duzen e, Bari, pista ez da, eta jakiterik behal da e, ba, prinsipioz ez dago prinsipioz ez dago eperik, baina bueno, esaten dute hau izan zen martxoaren hogeian eta sei ilabete ja buruan gehien jota emango zen eh e, epaia bai epaia bai, bai, bai. bai. Mm. orduan bueno espero dugu ba udarako edo ja baieskoa izatea eta ja hasteko Inesia ja kalean egotea eta Inesekin batera pues, beste beste uroge eta motamar bai mm. Oida. Oson gizeki ba suerteon eh suerteon eguraldiarekin ere bai eta hurrengora arte eskerrik asko agur eh, eskerrik asko aqui